اعوذ بالله من الشيطان الزجيم بسم الله ورحمن ورحيم اِنَّ نَفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءٌ اللّٰهُمَّ سَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُزَارِكُ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ بِذِي شِلِفًا اصلاً وَسَلَّىٰهُ زَمَا قَعْبِنِ قَدَرٍ مَسَلَ مَعْنَا نُدُونَ پتیرو مجالسو دي تاسو له ماده خبر اوس کړو چې یو اعمال ظاهره دي او بل اعمال باطنيه دي اعمال باطنيه دا دو قشم دي یو ته تفزائیل وی او بل ترزائیل وی شریعتی بار سره د و حسیلول دا مطلوب دی او درزائیل نزان بچ کول فلزرو خالی کول دا مطلوب دی انسان با انسان کامل گرزیگی که در انسان باتین آغا پا پزایلو بانی خکولی شید زروی پا پزایلو بانی خکولی شید آو باتین اوزلوی در ازایلو نخالی شید یاو منز دی آو بلد منز پارا او دست که اولید په وسري او داس نوي کړي نو لمنزي به الله جل جله په دربار کې قبول نه ده مې سجده قبول نه ده مې قبول نه ده او نه قیام قبول نه ده او نه قرات قبول نه ده هي عمل قبول نه ده زکه چې دمانده ده فارقوم موقوفن علیه ده چې هغه او داس او تهره تاع علم غنشت داشان شانت اعمال باطنيه تاس خدمت که معز کړي او فضائل دي باغو کی لوين لو عبادت لوين لو عمل هغه ایمان او دغه نه بعد توبه صبر شکر خوف او رجا په الله جل جلاله محبت او رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم محبت په نړۍ کې راوستل ته الله جل جلاله عظمت د پیغمبر علیه السلام عظمت د افضال اه رازعين شهوات نفستاني شهوات او دا شانت داغه نه بعد كتبور غرور حساد كنا زبان ولا افات حب جاء حب مال نو دا دي تيزون نزان باش فرض دي او د فضائلو هسي لول فرض دي د اعمال باتنية دي نو تاس خدمتك معارض مع اوكا تي منز بغير دا او دا سنك يجي عم دک شانت فضائل دا پښان دل مانځب باندې دي او رزائل نه بچ کول دا پښان د اودس باندې دي څو پوری چی انسان کوشش تا دی اونکی دا غل خپل سره رزائل او باسی اغلر کی فضائل نرات بغیر اغه نو فضائل نرات ظائر تو پار موقف علیه شرط اگر راذائل ختم اولدی انشاء الله په هر مجلس کې وردی مونږ تاس خدمت کې تدابیر وای چې د دې راذائل د بچیدل لپاره څه تدبیر کول یو مسلمان او مؤمن ته پکار کله اصول او قوانینو برابر بسړي اغا د راذائل نه بچي کدا فزائل او د انسان په منځ کوم رزايل حایل او فرضه دي هغه ختم شي او دارک انسان فزائل باندې خپل شي خایسته شي علماي تصوف د رزايل ختمه تل تخلیه او ایتخلیه او فزائل هسته تخلیه او تخلیه معنی رزايل تخلیه په فضائل نو ندير په اړه ان شاء الله تدابیر او ذکر کوم اغه طریقه کار به ذکر کو چې یره ډیر رسائل نو څنګه بچکی یو انسان وو ها خو دا واوره چې پد ټولو رسائل کې پټولو رسائل بد او ناکار بیکار رسيله او لوی رذیل هغه اتبع هوا د دختلق عیشاهه متابعت د انسان ټ کوم خواہشات د خواہشاتو متابعت د انسان خواہشات جذباتي نفسانيه آزاد پریخولل اغا د شریعت د قانون لا دین نه راوصل د شریعت مهار ورتن نه اچول رایت باي حواله او دا دومره بیکاره رذيله ده چې دا د ټولو رځایلو لپاره سبب چی اتبای هوا خط ماشی. شهوات ختم. افات زبان ختم. تکبر ختم. غرور ختم. دکتو لگه پالا بنیادی چیز. آغا اتبای هوا دي. ده. خپل نفس. آغا ده جذبات تابع کدل. تا تنفس سوائی. بس آغا کوا. آغا خپل نفسانی جذبات تابع که راوستل نه. پا حدود سریعت کې نه راوستل. ده اتبای هوا دي. الله جل جلاله بالقران پاک دبینہ پر سعودیہ اوا یو إن کی ان نفس الاماره بالسوق <تصفيق> امشرف هر انسان دناپس ابد کارون ربان حکومت کے دی انسان کچھ کل یو انسان رضائل ختمی کوشش کیے کہ ختم سی دبین نفس اماره بی سو اتباع بیا ه نفسې له وامه و کې پیشمانیا را شي او بیا چې لغ نور د یل نه ځان ب کوي کوي اخیر ننفسته نفسې مط نفس نفس مطمئنه و او د نفسې مطمئنه نه الله اعلان د ضای او که یو انسان د ضو نه نهپچ کوې ځان خاص ک باید هووا ځان نه بچ کوي نو په ځ چې په یل په ک را نو د په ځ نه ډیر زیات نهري او فسول په هزار حضور راځایل باندې بمختلش ابتاس کلمت ما عارف په اطبا هوا د ټول گناهونو د ټول مخالفتو بنیاد اټبینه قران پاک د الله جل جلاله کله کلام په هر ځای کې د حکم کې چې نه په سماعتابات مت نه نه په سماعتابات نظان ځان بچ کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تعالیم او حدیث مبارکہ ارواح کې حکم کې دې تعلیم راکې چې دې په نفس ځان بچی دې ځان اوساته بلکې کتابونه لیکي چې دې په نفس کار دادې چې یو انسان په ګناه کې مبتلا یا الله جل جل له او دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په مخالفت کې مختلفه د بیا صحه سيته اېدا ظاهر قاتم یو خو ظاهر وویل ظاهر قاتم ان ذنوب صم القلوب علماء فرمای ګناہوں داده ذنوب ظاهر یو انسان و چیر ظاهر اوس کی سره جسمانی طور سره مړ نو گناہونه د رسول زاهر او صرف پره موذیر دي د انسان ایمان ته موذیر دي کتاه زلت زاهر الوتشه په ظاهر باندې اوللشه تاسو څه یی دي کې به ایمان پاتشي کئم ډیر نهایت کمزور وي نو زکه تعلیمات قران پاک او تعلیمات رسول الله مبرک هغه وی چې او انسان نو تاسو ته گناہون نظام بچی چې تاسو د زل زاهر الوت نشي او دا الزهر علو ذلك الله او دي الله الرسول محبت نرازي لعبادات و محبت نرازي دابا همي انسان تهكم فبدو كارونو باني كي علامة شعتي بي رحمه الله او علمت شبه الاغيه كتابك الي موفقات كريو عجبه اني خبره كرينا اخوه كل أنبئة علیهم الصلاة والسلام كل شيء هو التعوات كل شيء هو الدوى هو話 كل هذا المنظيمو صلاة والسلام آدم عليه السلام کو نعني اكان رسول الله مبارك قرص الله عليه وسلم السمرة أنبئة جمع어줄 ورث كل شيءíd كل شيء هو الدوى هو smallest دعوات كان ده الله پیغام کی راړلای نه راغی ادو وصول دوا فقط دی او ته هوا و یها وا او بل ته ودا هر پیغمبر خپل اولو ته دغه خبره تعلیم ورکړي چې د هوانه ځان بچي داږي اتباع وکړي او د دې تعلیم ورکړي چې د هودا اتباع وکړي ده هدايت اطباءه کی متابعت وکي زړه باندې متابعت وکي ا فان دانو باندې متابعت وکي ماشی کی راګه متابعت پر اگر تعلیم او تبلیغ وکي وګرځي بس دعوه خبر ټول اسلام ټول شریعت هغه دعوه خبر دي تصوف طریقت د دین څه شو دي ټول او څو د دا دین دعوه خبر دي چ خلک دا خواہشات نفس او نفسانیونه ما خوشي او د هدايت پلار لار باندې روان شي د شرات او شياطین نه وګرځيږي تر مستقیم باندې روان شي اغل علي عليه السلام خو دا خواہشات او نزان بچ کول او د هدايت پلار لار باندې ترل دا څه ظورا آسان خبرم ند بس دقت آسان ند د خامخ مخ کی جدوجہد غواړي مجاهده غواړي چې داږي او د دا مجاهدې په صورت کې انسان دانه پس مغلوب شي د انسان اگر روحاني طاقتونه غالب شي او نفس مغلوب شي شی. شیطانی هغه چې کوم اثرات د نفس په واسطه باندې انسان کې راځي هغه مغلوب شي او دا غلبی انده دا کتابی چې د انسه سامه سره دی روح تابیشي نفس سره عقل تابیشي او دا نه پدې دې په صورت کې دی الله پرې زما نه په نفس لوامه او په نفس مطمئنه باندې هغه موصف شي نو دا زمونږه اکابر او بزرگان علماو دا دومره چکې مقامات حاصل کړې دي هغه مجاهدین کړي فه حق دمه نه په هر ساعت سات کی د خپل لفظ مخالفتونه کړې دي سوال انبي عليه السلام هغه چې الله دا لبوت ور کړې ده او الله ول رسالت او پیغمبري ور کړې ده اگر اسبي الله ايتي وا دي الله جل جلاله او غو انعام او غو باندې هغه د کیسه و تدخل نو no. با کده اول يوم زرقان چې کومي لایتو لول المقامات اصلي شي وي دي اګه مجاهدې کړې ده اې با يهودا په سورته صفره تا اې حوارش البته الله جل جلاله هر پیغمبر پس مجاهدې باندې چیرې ده دا أغې نه بعد بیا ول نبوت ور چیرې مونږ تاسو مخ کې د حضرت مستعلي سلاميثال حضرت مصطفی السلام اغا الله اللہ بارجدی پیغمبر دی نبوت نا محقی محقی لسکا دے حضرت صہیب علیہ السلام دے اوسی سرور لسکا اصل لسکا اسیں اوسی گڑو سرور لا صافا خبر اغا ہیر وکھ گڑی اوسی سرور سورہ مشقت بدو کی سورہ گرمیاں بیتی کڑی سمرہ اغا سن جی بیتی کڑی سمرہ لوگے او هم دا مجاهده کری دا خیر بعد بیا ورته نبوت الله جل جلاله ور کړ اگر کہ نبوت هغه مجاهده په ستره به بلا شوې اغاز کې الله ور کړو بیا هم دا الله عادت سره چېاتم چې مقاومت کې مخه مجاهده قرباني کړي رسول الله مبارک صلی الله علیه و سلم د نبوت مخه مخه کې چې نبوت الله نو ور کړې د نبوتنه مخه مخه بغیر هدا کی څچليت ګری کړو اورز یې تا یہ کتنا غره ہرا کی پگر کی ال تے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماو اگر مجاہدے او کڑا بعد جیون اسلام تشریف اڑو اور نبوت اور رسالت یہ اللہ جل جلالہ طرف سے مخاطرات سمجھ خبر زمن میں صمرہ کابل کی تشریف اولیاء بزرگان عقوری قدم قدم د نفس مخالفت کرے د خدای متابعت کړل الله جل جلاله او چت چت مقامات شروع کړل لول مقامات الله دې رسول کړل په دنیا کې هم او په آخرت کې هم د دنیا لوی مقام درشته ژوندۍ په دین باندې کو لګي په دنیا کې لوی نعمت الله چې د انسان ژوندۍ د یزان ټول مطالقات مال ځان وخت د ټول دین باندې و لګي نعمت ته او د نعمت کوم بس نفس حقوق دي دا دو قسمة نفس تاني دو قسمة دي حقوق موين نفس تاني دو قسمة علماء دا غيرنا يو شقوق نفس دي او بل نفس دي حذوذ يو نفس حقوق دي حقوق نفس او بل حضوزی نفس حقوق نفس دید دوی که دا انسان دا نفس دا انسان دا بدن بغیر دا غیر حسول نزونده نفاتی کیگی انسان دا نفس باقی نفاتی کیگی نو انسان با پا انداز مانی خورا کئی پا انداز با زورت با که که یو بس کی خوب با انداز زورت دا کشان تا ویسی گی با اندو کشان حرکت با کئی سکون با کئی او پا قدر زورت خپل خواهش نفسانی پورا کئی لحقوق نفس دا شریعتی بار سلا جائز دی بلکی مطلوب دی شرعان دی پا باج اوقاتو کی فرض واجب کر دیگی که او سای کې گی و بنتس کی دا تنبینا د سلام مرګ کی د لوګین او فراکني سلازم مجاهدکو نفس مغلوب کوو د دې پرځې چې خړا او قصاب ورته وناګار پر د فرض یو په انځر دې زو رث باندې خوراګ کار وید کیدل رسیدل او سکون فقعد حضرت باندې خپل احراجت انساني هغه فائش کول سکوم شريک ابتواس ده دا مطلوب د شران او چي او له حضور دی نفس حضور دی نفس دا بهدا چې دا د ا د کوم ضرورت دی د ضرورت له زیاتې به تور لزت او به تور خوند استعمالې یته حضور نفس واي او د حضور د نفس نه ځان بچول پکار زکل لزات د نفس خل دونه د نفس چې کله نفس په خوندونه باندې مقتلاش په داخم مزبوط شي اخر ذور او دې کې لنډه اټن راځي د قرآن د مشان د پیغمبر سره تعلیمات ورنۍ نو دا دغه چې شد قبول الحقن ولن هم كن هم حکم چې حقوق له فسق هغه پروتول چایز او مطلوب شد عنه پیغمبر علیه السلام ارشاد به حامل رسول الله مبارک فرمایي ان لنفسک عليك حقا استاد نفسه تابنه حقا مراکو ورکید تاکو ورکید چی باقی پاک تشید <تصفح> و این اللہ یعنی که علیه که حق استاد استرو با فتابانی حق دا ایسا حق دینا چی لگو دو خوب ورکو آرام ورکو و این اللہ یعنی زوجی که علیه که حق استاد با فتابانی حق دا اگر اندائی زورت من لاغی حق من که رکید او بل حضوزی نفس دی دنفس بایشات دی لدائی دی خندوله دی چی در زورت من زیاد خورا ک پایښت نقصان یو کلیګیا کېدل او ګناہوں یو کلیګیا کېدل ځکه نه پرځای مې شپه ګړا باندې خوشالي او په پیښه باندې ګلو او اوس د دې حواد نه د ځان بچولو د پاره او د هدایت ته اېتبال لپاره پیله نه پیله یو کار پکاډ چې هغه ته مجاهد دی خو یو مجاهد مجاهده ستا وی مجاهده, مجاهده مجاهده یادو مجاهده ستا وی مجاهده پخبله بانی مقصود ندن مجاهده دیتا وی سی جائز بعضی جائز کارون تطریدی دیده دید پارستان فرس مغلوب شی خواهشات نفستانی دی مغلوب شی حلال او مباح چیزونه پرې دي یتوه مجاهده وای او کله چې د نفس مغلوب شي نو په чыныгы مجاهده مثال په تور باندې مفتدی صالح صوفي لا ولما یې تصوف وای کم خراب بکې کم خراب بکې کم بې دکی او کم اختلاس کړ او ছাত্র ملاوی دل فراقول نا تول جائز تارو نگیو و لیکن سو پوری چدا مجاہدتا کری نگی آغی پوری ستا نفس طابو نگی ستا نفس اغا آمارت به سو اغا پ نفس لواما نفس مطمئنبا لبدلی گینا نو فیر او دا مجاہدتا کئی تازگو دیزمونگا اکابیل تکومی شب بیداری کڑی حضرت سیدنا امام ابو حنیفا رحمه اللہ با پینزو یا د بیګانونو ست سبب ورچ کوم در هغه نو کونه حسن ابن عمره فرمای امام ابو حنیفه درس کالو جو ساتل دیس کالو جو ساتل هغه د مجاهد کریم د دې په چې جانب پس مغلوب شي او دا نفس عرب به سو په نفس لوامه او په نفس مطمئنه باندې بدل شي نو مجاهده دادا دی نفس دا د خپل نفس عمراده مغلوب کولو لپاره باز مباه کارونه پرې خپل کم خراک وکي کم ستاک وکي پريو کې کم ده کم وکي متقدمین او علماو په بالکل ترټ اکل کولو اوسط کم خراق کې تعلیم منظم پری دي از تالوی نه مولا په دې مقدار ذکر کړي نو کم خراک څومره ده ا کی دا انسان روټي خوړی مړي دا, دا مړي له خلولو په ټینګ کې په دې منځ کې انسان تا یو وجدانیک کیفیت راځي چې نورو روټي او کوونه خوړم راځي کله نه راځي چې نورو او کوونه خوړم مګر چې دا وجدانیک کیفیت د تحصيلي څخه بس نورې ودره دا یو عقلته ته عام او شبه روس کې و صرخوکه صرخوکه پد ګنتی یا اته ګنتی دي اته دي سپګنتی زموږ یو طالب کې کول شپې باندې عادت وو ته سبا نو سبق وايي فرضونه پاز کمزوریات دي هسبې ضرورت پر خلکو سره ملاوي اختلاف کم ک خبري وهم کم کې کم بولنه کم خبري بوله دا غیر فراری چې انسان اگر نفس اگر مغلوب شي او دا اېتبای یوهدا صلاحیت پکې پیدا شي لیاقت پکې پیدا شي بلکی د نفس مخالفت یو اثر دار چې بیا د انسان د اېتبای یوهدا متابعت طبيعت وګرځي اگرد. وګرځي طبيعت وګرځي کی بغیر د شریعت له عمل کول هغه تقرر ناراضي بلې داغه له قرار ناراضي ګناې په دې شي نه فرط لکه لکه یو جنته شي آه. دا زه ماته خپل مطلب یې ار وکړ کله کله دا غو فرمه ویلی مفتشفي صاحب خپل کتاب وي زمو مالید صاحب مولانا محمد یاسین رحم الله د قطب الرحشاد مولانا اسلام د غوهر مولانا مورید و. او د مولانا محمد یاقوب نن صغيره ملاصدور مدرسین دالو دیوبند دا هغه تعقیق په نو بیا یو ځایلی دا مولانا محمد یاقوم نن نو طیرا مولانا مشمان سره خبرې کول دفشه والسلام علي غره چې فارغ مولانا محمد یاتیس ابوي وي ما خپل استاد ته وویل چې اوسه حوا او قائشات کو ډیر شه ده دا خورا او دا ستاسو مولي ورته پریګو دا مخه باغ دي پدی خو زه نه پری پدی زه نه پری زه دما توې چې یو کاغذ جناواز د چېر دا کېстаў تر څو یو راواز دای لهстаў همانه په 3 د اوسې لکه همانه به بیا به لو کو بیا به دسک بیا به لو کو بیا به دسک بیا به نه په ما تر ستاسو لیکو چې ستاسو چې دا بل چې تاسو دا چې زه غواړم چې تاسو په یو ټیکټه نو ما ته وی چې دا نه پخ په خپل طریقې کار باندې صدقي پرونه سې د کی نو ول څه دابل طرف موږ سره ونی چې ځای کارونه پرې دی لږ برابر نو دا اثبای حوانه د بسکېدل له پره مجاهده پکاره زممن اکابر صدا دملوی لوې مقامات حاصل کړی دي مای په <تكلمة> مجاهده باندې حاصل اگر که مجاهده په نفسي مقصود نظر خليک ا دا مقام د الله تعالی رضا او الله تعالی د رضې دل او دې ربه ته رسیدل دا د کورې ته نفس مغلوب کی او په انسان کې طبيعت یې اسبول هغه هودارا ومنه طالبان علما الحمد لله حلال او حرام فرائض واجبات دا ټول په کتابونو کې زده کو. ولکه څنګه چې حلال او حرام علم فرض ده. دا را کوم دا هغه علم برابر عمل هم فرض ده. ځکه عمل فرض ده واجب باندې عمل واجب نه قصورته باندې عمل سنت ده. ولکه چې علم هغه فرض واجب او سنت ده ناشته عملم او سا بی اعمل دا پارا طریقه کار سر مجاہده چپ انسان کې طاقت تا بی فیلاش دا خوایشات و نظام بچکی او د عبادت دا دو طبیعت و گردی مولانا شیر اعمل گنگوی رحمه الله. دا حضرت حجیم دا دولام محجر مکر رحمه اللہ خلیفوں دی اللہ شخصیتی ہے شیر مولانا شیر اعمل څلوي خپل شیخ سرتيري کوي 40 دین په خانقاه کې تیر کوي او په څلوي وخت مغزو ولا سلافت و او جندد الله ماجي مکرن او ګنگور شریف ته راوځه په خانقاه ته لفن نو کې نو د مریدانو دا او دا دی فیر صاحب کوم چې نو مولانا جندد الله ماجي مکرن مولا به څنګه موږ وینم مولا ته خطر اواتون کی مولانا صاحب د احوال قطب دین لغی فتصف کله خبر دیږي زولین یو اطلاع او بل اتبا خپل شیخ تبرخل حالات اطلاع ورکه هغه چې بیا تاسو څنګه رهنمایو کی د اغه به اتبا کې بیا به سره کامیابې کی اطلاع نیو نو اتبا بني او کې ادلای او اتبا نی بیا هم سره کار خراب نو مولانا احمد گمینه ملاقات راځی چې مولانا قطب دین لغی مولانا چې نامه ملا په جواب کې وتل کې د زما په کې زما جز اوسته حالاتې ته حواازي خال به ته ستا په خانقاې ما سر ې تری کوي درې خبري درې کې کې تمماکې مجاده وړه خاقا کې شپې تری کوي یو ځلی مون که ممانه را طالبان د موردان نمون ته په خالی الما هم خپله سوده روپي بهمون کو نو بیا ډېر ملګری به را په دی م باند چې مولیسم ک پهډېره بیستری نه ح ډېر ما سر دډېره خکلی علوای او خ سوده رو کي نو بیا مې والله شین چا ولی او سره روټ بیا هم نه نو مراشت امام گنگوی نے ملا پخانہ کا سلوک سرج کیری کر مجاہدے اوپر ہے نا لاگین بعد لاہور میں ایک تھا خانقاہ کے ما سلوک سرج کیری کر ما کوئی خبر ا رہا ہے یہ دعویٰ کہ عبادت کول جماعت طبیعت کو گل دے عبادت کول جماعت زې عبادت تداسې موږي او څنګه ملکی اوسای چې مړی او وګتوږي اوسای د عبادت زمو طبيت وګلتي دوم د چا مده او د چا زم په ما اثر نکي څوک چې مده ووکی خوشالې وګ او څوک چې زم ووکی خپکې وګ ولی صالحا خانقاه په برکت باندې مخ په حقیقت متوکلې غي شي نه د قصور زم مده کې له شي مده خلک اذن اخش عليك ما ما كاين تجوز هذا تنويري مولا خليفه هذا تنويري مولا مجلس كچكم حضرت السيد سليماني رحمه الله له خلفامنا حضرت السيد سليماني رحمه الله ازو طنویر مولانا صاحب ته غوږ کی او خبر وکړ او حضرت طنویر مولانا جواب ورک او دا جواب ور کول نه باهاری پوڅي او اچاوه حضرت سي سيمانه دي لا قوه مطل مريدان حضرت طنویر مولانا پوښتنه وکړه وی حضرت سيد او ثويل او تاس او ثويل وی زم ما توي چې حضرت ززم ماته سو نصيحت وکړه از سنویر علماء فرمایما ورتویلی افنی حقیقت میتابو خپل <سؤال> حقیقت میتابو کا د تصوف مقصد دا د ذکر او مقصد دا چې سره خپل حقیقت میتابو کی عبیدت پکې کامل شي او دی الله ربوبیت شان دی الله د اولهیت شان دی الله د رحمانیت شان او د رحمت شان څخه غالیب شي او عبیدت پکې مصبوت شي به ما خپل افنی حقیقت میتابو زمما به میتاب په دوه عناصرو کوچو کوچو نو از فرمایسته الله خنقاره <تصفيق> کی د صلیح قروز کی له ورک برکات مانی د تعمدها او د چازم پما باندې افتره چمدالو کې خوشحال شه موږ په شان باندې سوفمده او کې له پیډور سره نه جوړ شي او که څوک هم زمو کېنو تو <تصفيق> په پسرا خل نو دې موږ مستند سیدی د دې بزرګان او اولیاء په توفیل <تصفيق> او وسيلم نو دا درې ما خبر را چې کوم جزییات ته شریعت کې ما تصارض معلومې ده ستاسو صحبت په برکت باندې نو ختم شو اصل کې جزئیات کې تعارض نه وي تعارض نه راځي دا هیڅ خبره نه وایي دا چې وای. دي چې د دې جزیرې مو تعارض نه کې زکه د ګورو جزئیات په پا پرا کوليات موجود دي او د کوليات هم څه تعارض نه وي هغه کې نه راځي تعارض کلی دبر کلی سره تعارض راځي کلی دنه نه ندار کولي ده ندار جزي ده دي كولي او دا جزي ده دي كولي لاندار مسارض ناراجو کله من فهم کمزور ده دا جزي ده دي كولي لاندار کومي دي كولي لاندار غرزاو به خود ته دي جزي ده دي من اتصالارو او فرمای چې ستاره صحابت پر قدمه لچ کوم تعرض ما زین کو هر خپل ختم شد ته خلیات نو پټولو چې اصل کده کمال درې مرتبه په څلور خورو زبانه عزت مولانا رشید امرګنجوی نه مولا تخ خپل شیخ ته صحبت ورکړت باندې لري لوي مرتبه حاصل شو دا خبره چې عبادت جماعت ته یو قدرت جوړه دا کمال عملی ده چې کله نو انسان توب عبادت کول او غږيږي دا کمال عملی ده نو دو هغه عملی هغه کمال ته ورسېدلوي چې مرتبه ته ورسېږي او چې دومخه باندې چې مده هو زم پما <تصفيق> اثر نږي د چا په مده خوشالې غوونه چا په زم صفکه غوونه دا کمال اخلاقی ده چې د چا اخلاق ډیر اوچته شي اعلا اعلی او اخرې د بعثین په فضایل باندې هغه مزينه كله برج او زایل ورنه ختم شي دا داغه کمال اخلاقی دی اه درېم چې دا چې کلیات مټول په جزئیات باندې تطبیق د کمال علمینه دا زه حد رحمه الله ته صحبت باندې از ته تا... أه... دغه هیله مولا ته سو کمالات حاصل شو عملي کمال اخلاقی کمال او ایماني کمال نو no. خبردارې چې د اټ بایه روانه تان بشکل چې نو خایښه کنه زنبوت کړو داو د لپاره مخته د مجاهده فقام هذا مجاهده دا تش گناہ ہو نہ ہو نکو کہ گناہ بالفوز تقدير قشولہ سب باشو یہ انشاءاللہ تكون توبه بسم الله دا انشاءاللہ کوئی خبر ہے علیہ جلدی میں عمل کوئی تو فکرا یہ ما ہم نہ عمل کی چیز اس کا اس میں یہ پرزومیں تھا اس